Ara us faré una petita lliçó a nivell de... Aprendrem a fer un salt amb les dues cames. La gent d'aquí mira com ja ho sé fer, però això és més difícil del que sembla. Atenció, cames separades, tothom, cames separades. Tothom té les cames separades. Molt bé. Llavors, a la que digui ja, hem de juntar les cames. Ja, xup, molt bé. Llavors després, acte seguit, Baixarem els genolls a poc a poc. Ah, ah, ah. Ah, així m'agrada. I a ens a la que digui tres, sal cap amunt. Una, dues, tres, sal cap amunt. Molt bé, molt bé, això. No, no, prou bé, prou bé. Tornem a provar. A mi m'ha agradat molt. A mi m'ha agradat molt. La gent d'aquí ho està fent molt bé, de davant, darrere no tant. Però, aquí, molt bé. Tornem a fer. Cames separades, sí. Hup. Atenció, cames separades, hem dit, sí. hop! Molt bé, ara ajuntem les cames, i ja, i ara ja baixem a poc a poc, i ja la que digui 3, atenció, sense parar, cap amunt, 1, 2, 3, sí, foldi, foldi, foldi. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, ja, el truco constant, un cop hem fet això, continuar saltant, val? És molt més fàcil, sabia que em deixava alguna cosa, bona, home, llavors, continuem, uh, cames separades, sí, pam, cames juntes, sí, pam, poc a poc avall, Ya, a la cadita, és amunt Una, dues, tres, 3. Sí, ara no param, no param, no param. Ja, ah, ja, ja, ja. Sí, sí, sí. ¡Wuh! ¡Ja! ¡Wuh! Salí de casa con la sonrisa puesta. Hoy me he levantado contento de verdad. De hecho de la mañana, brisa química, una brisa fresca medio Me amiga. Voy por la calle sin preocupación. No me hagan las chicas, no sé lo que No sé lo que quieren y se los voy a dar. yo digo salta, salta conmigo. digo salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Salta, salta, conmigo. Salta, salta, conmigo. salta, salta, salta. salta, salta, salta, salta, salta. por la calle sin preocupación la gente y me mira mal. Pero no me importa, a mí me da lo mismo. Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar. Y hoy salta, salta, salta que miga. Salta, <risa> salta. Chiribat, chiribat, chiribat, chiribat, chiribat. Molt uh, uh. bé. Cha, cha, cha, cha, cha. Fuck, fuck, fuck, Salta Salta ja. Maxa el bastó. S Walter, com mig Grau, salta Salta Salta CR digitizer, m'ent Cocé un س Winx! Va a착 too!? Xa xa, mi xa,